Vi hörde, vi trodde, vi tände blås i vår nöd och vi stod upp till ljusfest i mörker och död. Ni säger Dorars och om ni kan så släck dem, men lyfta hellre och räck dem åt nya släkten ifrån oss. Hallå och hjärtligt välkomna till det 85te avsnittet av den grönvita supporterpodden på 65 man. I kväll sitter vi inte på ett, en pub som heter 65 man utan vi sitter hemma hos en av poddskaparna. Eh, och eh, förkovlar oss i både diskussioner och i lite lite alkohol. I kväll har vi med oss mig Andreas. Jag heter Joakim. Och jag heter Emil. Vi har ju precis varit och kollat på en, en premiär för vårt grönvita damlag som slutar med vinst 8-3. Stora siffror. Stora siffror för en ny serie, eller vad ska man säga? Verkligen, sen så P18 får man ju säga, de var ju på väg att åka ur förra året. Jag tror de reddes kvar på en straff där i, ja, det kan ha varit 90 eller 93 minuterna eller något sånt här. Men ja, eh, icke desto mindre, 8-3 är stora siffror för en ny serie, verkligen. Ja, det väl. Vi kan väl slå fast nu att det är klar. eller <laughs> ja, så måste det vara. Nej, men skämt och sidor, kul att se att damlaget damlaget fick en bra start. Det var, det var väl hyfsat med publik på plats. Jag kan lite känna att den övergripande blicken, eller vad ska man säga, övergripande känslan var väl ändå att så här, klubben har försökt. På lite, lite smått sätt pusha för den här matchen, men jag tycker ändå liksom kanske inte att kringarrangemanget i övrigt var så jättemycket hurra för vi fick ju till exempel gå och fråga efter öl i kiosken man såg också så här gamla gamla reklamaffischer från julen 2024 alltså det, känns, det kändes lite som att vi var på en arena som varken har sett elitfotboll eller sett en ambitiös arenagrupp på ganska länge Nej, men lite så är det ju. Uh, det är ju så det ser ut på liksom, vår arena. Uh, jag vet inte vad man ska säga om det liksom mer än att så här. Uh, vi, vi har gjort en del bra saker. Framförallt så liksom är det kul att vi har uh, på arenan. Uh, ja men det, det är mycket grönvitt reklam. Och det, det mesta är grönvit. Men uh, uh, i övrigt lämnar det ju såklart en hel del. Det, alltså Det önska. har väl hänt så lite små saker känner jag kring just här, nya nya fischer och sånt men jag tycker ändå så här övergripande att det känns inte så jävla fräscht att komma. Nu är det ju också så här första gången man själva är på sitt plats där när man går på på typ damerna och kanske på träningsmatcher men alltså jag tycker allmän reflektion att det känns risigt runt omkring sitt plats och där tror jag ändå att, eh, att vi kan göra något bättre. Men skit nu ska vi inte gnälla utan nu ska vi prata om matchen framförallt. 8-3 Emil Ja, det är väldigt fina siffror såklart, men, men spelet värmde väl kanske inte, alltså vi, de delar av matchen vi såg så, det är väl ganska stor skillnad på lagen känns det som, men jag vet inte om spelet var tillräckligt bra för att, värma oss som stod och frös där på läktarna. Det var jävligt kallt samtidigt, så här, precis som du säger. Det är lite svårt, och som du var inne på Joakim också, att de var nära och ur förra året motståndarna. Det är lite svårt att veta. så här, Kvaliteterna i serien är ju ganska stora, det är ganska stora skillnader. Så att det är svårt att försöka dra så här, slutsatser kring hur hur långt det kan räcka i ja, år. Vi, vi får väl också erkänna att vi är ju absolut inga experter på damfotbollen och framförallt inte de där divisionerna. Så. Nej men självklart det, det man kan säga om matchen är att man måste ju säga ändå att man det kan, man kan inte säga något annat än att det se bra ut liksom, när man vinner med 8-3. Det är ju inte eh, siffror som man brukar se eh, varken i dam eller herrfotbollen ändå. Så att, men det, det, det ser ju bra ut. Och får hoppas att de inte har klivit upp, såklart. Ja, men verkligen. Jo, nej men precis. Det är svårt att värdera en vinst mer än att säga att det är jättebra att 8-3. Man, man blir ju lite så här, vad ska man säga? Man vill reservera sig för att man vet inte att hur bra motståndet är. Men samtidigt så här, hade, om vi slutar mot herrarna så hade de vunnit med 8-3 oavsett liksom motståndarnas kvalitet så hade man ju varit jättenöjd så att eh, fin, fin start, bra spel eh, matcherna fula eh, lite så och sen, jag vet inte, du var inne på det här med publiksiffran och hur det kändes på arenan det är väl, och det går, går väl in egentligen på både herrarnas och damernas premiär att det känns ju inte riktigt som vi har hypat upp det från klubbens sida liksom på något stort sätt så jag kan ju tycka att man kanske skulle kunna få ännu mer publik i en premiär, men ja, jag vet inte mm. Ja, jag håller helt med det, Jag tror det finns mer att göra där men laget gjorde i alla fall det de skulle, så att, till nästa match så vill bara att uppmana folk att, att försöka gå om det passar eller så ja Det är ju nej, mer absolut. hellig match sådär. Ja, självklart. Och, uh, ja, nej, men som sagt, uh, stabilt. och Det är alltid liksom plocka tre poäng. Det är det som krävs i uh, matcherna. Uh, om man ska gå upp. Uh, så so, so det är grymt. Ja, ska vi hoppa över till herrarnas premiär. Borta mot Arebro SK. Förra i tisdags var det ju. Ja, det är inte så många dagar sedan. Men... Uh, uh, det, Tycker ni, eh, jäkligt kul premiären då. Det är liksom. Mm. Eh, Visst, vi, det är en sån här resa som man egentligen skulle kunna uh, samla mycket folk till även om det inte hade varit en premiär. Men nu när det är en premiär, då kan man ju samla extra mycket folk. Och jag har inte sett någon uh, officiell siffra över hur många vi var på liksom, borta stå och borta sitt. Men det snackas ju om runt eller slash över 2000. Så att, uh, det måste man säga är otroligt bra för liksom, superrätta måttmätt. Uh, och uh, även liksom, egentligen allsvenskan mätt det är bra siffror vi kommer och låter bra och ja jag vet inte vad, vad mer man ska liksom lägga till. Det, det, det, det var en grym premiär ändå. Jag hörde något om typ 1970 tror jag på mm. borta sektionen. Sen kunde man också se att det var en del grönvita på långsidorna och eh, ja jag känner några också som satt på långsidan så. Så att försiktigt räknat så över 2000 i alla fall. Um, det är ju skitkul att se att intresset som vi såg under förra året i Allsvenskan att det verkar fortsätta i år. Jag tror alla vi här är egentligen var ganska chockade över hur stort intresset ändå var i Allsvenskan. Liksom. Jag såg, de numren vi tog på väldigt många matcher eh, chockade nog alla lite grann, även trots att det liksom var så pass länge sedan vi spelade i Allsvenskan. Eh, och om det nu kan fortsätta det är ju superkul Sen får vi väl se ja. hur Vi har ju lite halvtaskigt spelschema framöver Så vi får väl se Ja alltså 2000 borta mot Örebro tisdag i superrättan är ju Alltså på, på alla sätt och vis Mer imponerande än 2700 Borta mot AIK Allsvenskan tycker jag faktiskt ehm. Sen får vi se om 12 personer borta mot Helsingborg Är <laughs> så imponerande Men ja Ja, nej men absolut och liksom ja, vad ska man säga, det, det är inte tista det, det är ändå hyfsat kort avstånd så där kan jag tänka mig att liksom de allra flesta kan ju liksom lösa det eh, även om man har jobb och sånt och, och sköta eller skola eller vad det kan vara så att där är det ju egentligen inga problem men det, det, det blir som du säger, det blir problem om man ska eh, åka lite längre som till Helsingborg och så där. och där har vi lämnat in en motion men eh, ja den, den, kan vi, den har vi pratat om redan så att, eh, det, det behöver inte Eh, nämna mer här, men det, det jag tänk, också tänkte säga var liksom att så här, stämningen var ju ändå otrolig. Alltså, jag tycker den var riktigt bra. Det, om man jämför med när vi var i Arboros senast, när kortsidan är ju liksom inte gjord för att skapa jättebra stämning för liksom borta supportrar, eh, och, och det fick vi liksom bli väldigt varse eh, senaste gången när det var. Uh, var det en lördag va? Det var en helgmatch och det var, det var ganska uh, mycket brusning på läktaren och så där. det var svårt att liksom, synka ramsor och här. men, men uh, jag tycker att nu lyckas vi riktigt och vi hörs väldigt bra uh, och när vi liksom nu är stora nummer så får vi också ett stort och bra tryck och det tycker jag är väldigt, väldigt kul att uh, vara med om. Ja, jag måste ju säga jag är väldigt av sjuk på er som var på plats. Jag fick ju se matchen via tv. Långa stunder är det ju bara vi som hörs genom. Och, ja, det såg ut som en riktigt trevlig, trevlig kväll. Ja, men man kan väl konstatera att både liksom så här uppmaningar om att folk som vill bidra samlas på en viss plats men framförallt trumma detta omdebatterade verktyg. Um, att både trumman och liksom en, en kapo som försöker synka gör väldigt mycket. Sen tror jag vi hade ju också bättre förutsättningar liksom i år jämfört med två år sedan med bättre väder, bättre resultat. Så. Men framförallt så trumman och en kapo som, som håller ihop det gör ju väldigt, väldigt mycket. Ja, men jag, tror också, jag tror att det är så här kanske framförallt trumman liksom på så här långsmala läktare gör ändå att man kan hålla en viss takt. Liksom, att det inte blir de här som vi har gjort väldigt mycket tidigare. Att vi har så här, kört flera olika ramsor samtidigt och allt, för alla vill ju liksom heja på och vill vara med. Men ja, det, det, är ju, det blir en annan sak liksom, med, med trumman, faktiskt, så att faktiskt. Eh, jag var lite skeptisk tidigare men eh, det får man väl säga att det har ja, funkat bra att ja, det blev väl ändå en lärdom från uh, allt svenska året där med, uh, hur, alltså med tanke på hur stora nummer vi var och hur svårt vi hade att synka det då. Och att vi nu testar trumma och märker ganska tidigt att det, det gör en hel del för... Uh, för, för, ja, men för så för stora börteföljerna ja. att kunna synka Det, det tror jag uh, liksom, oh, oh, Jag tror oh. att, det, liksom att så här, uh, Det var ju väldigt naivt Att kliva in liksom mot uh, AIK Borta även om det var till uh, 2700 ja. Men det var ju väldigt, väldigt svårt Att få någon sorts synk på det Eller på liksom någon sorts uh, men Att alla hängde med i någon längre ramsor uh, mm. så, så, så liksom Ja, men jag tror inte att vi är vana att vara så stora nummer helt enkelt. Och utan så stora nummer så funkar, ju trumma, eller funkar det ju utan trumma. Liksom. Men, men när man blir lite, lite större och liksom man behöver synka en klack över en större del av en arena, då, då, då behöver man någon sorts... Jag säger, ja, det är trumma eller liksom ett PIA-system. eller liksom, Man behöver någon sorts synk i alla fall. Alltså, det, det, det är en krasa sanningen. Liksom. Annars kan man inte eh, få den här ljud nivån som liksom vi höll över en bra tid och liksom höll i ramsor mycket, mycket längre än vad vi brukar göra så att ja, nej, man får bara man får bara erkänna att eh, liksom, trumma är framtiden och det försöker ja. på Det finns ju en anledning till att de flesta stora lagen då kör och att eh, diskussionen om att ta in trumma finns hos de fåtal som som, som håller emot, emot. Ja. Sen, sen också behöver man ju poängtera alltså, det finns ju utvecklingspotential det känns fortfarande lite som att vi var väl tre sektioner på ståplats och det känns fortfarande som att det är mest den vad ska man säga, den sektionen som bidrar um, och så är det väl helt normalt att det är att folk har lite olika preferenser och man, olika åldrar och man kanske inte orkar men jag tror fortfarande att det återspeglas för lite i sociala medier efter också att folk... Alla var inte helt nöjda med hur det sköttes och... Um Kanske vilka ramsor som kördes och hur länge. Så att det finns ju fortfarande så här förbättringspotential. Det är klart att det alltid men, kommer finnas viss utvecklingspotential. Men jag tror också att man liksom får förstå att så här, det är väl klart att den mest aktiva kärnan kommer vara de som eh, sköter de mesta av ramsorna, som styr de mesta av ramsorna. Jag tror inte. Eller att man liksom kanske kan... så. Här, förvänta sig att kunna dra sin favoritramsa längst ut från kanten och tycka att det är liksom. Det, det, resten av så här klacken kommer ta, ta vid där ut, när man kör en annan ramsa Utan så här. Mm. Ah. Eh, jag tror att mycket man, det kommer bli så att man får lyssna på framför framförallt när vi är så pass många. Sen så visst, eh, om man är lite färre i någon annan bortomatch så är det liksom ett helt annat läge. Men liksom, när man är 2000 man så tror jag att det är viktigt att man låter eh, några styra där. Ja, jag tror man får välja där. Antingen så får vi ha en dålig stämning och då kan folk köra sina spontan ramsor till höger och vänster eller så får man så här okej, okay, vi vill maximera stödet och då får man finna sig att lyssna på dem som styr och bara bidra liksom ut efter det mm. det går inte att ha båda och, så är det ju Nej, så är det. Eh, Vad tyckte ni om TIFO då? Det fanns ju TIFO också, eh, borta TIFO det är väl inte bortskämda de här, får man verkligen inte säga det är väldigt kul att det är borta TIFO måste jag säga mm. Nej, men det var, Jag tycker det var snyggt så liksom Kanske inte så här jätte Det var inte överväldigande Men det var, det var snyggt, det var en bra idé um, Fin så här blinkning Till historien om Det som supporterklubben kallades tidigare um, Också så här, Det är klart man inte ska bränna allt krut På en borta premiär så att nivån var ju också så här: det var rimligt och bra. Mm. Ja, men ska vi beskriva TIFO lite snabbt då? Det är liksom, det står ju gröna armén och så är det en soldat som liksom, ja, eh, riktar sitt vapen. Eh, och ja, det är som du säger, en blinkning till liksom att vi ska kalla det gröna armén tidigare eh, i supportled. Och, ja, men, jag, jag, och jag vill bara säga så här du, du säger att det, det var inte överväldigande, nej. Men eh, jag tycker att eh, och, och, det är inte jättemånga borta från vi har haft tidigare. Jag tycker att man ska lägga sig på liksom en rimlig nivå. Alltså, det, det, jag tycker det, det är skitkul att se. Jag tycker att att var, var bra centrerat. Sen det är om man liksom kanske kunde ha... Eh, och, och ha någon åsikt om vad lite pyrotekniken dels så eh, vi som stod ganska mycket i det det var, det var lite sämre pjäser så det sprutade lite väl kan jag tycka, även om det eh, det hör ju till såklart men det var ah, man hade hellre om när man liksom bränner mitt i klackens där så, så hade jag hellre sett liksom, pjäser som är av lite bättre kvalitet och sen så kanske lite bättre utspritt men annars tycker jag att jättebra bort i Tifo det måste, det, det måste säga. Mm, ja, nej, men säga alltså, Jag tycker det jag menade med att det inte var överväldigande var ju att så här, vi skulle inte det hade varit orimligt att bränna allt krut på Tifo på en borta premiär utan jag tycker det var, det var snyggt, rimlig liksom nivå och allt så och jättekul att det har kommit till viss del liksom ett nytt gäng som vill ta, ta flaggan vidare kring Tifon och faktiskt göra Um, kanske bättre än vad vi historiskt någonsin har gjort för att det har funnits ett stort vakuum av tifon på våra läktare. Liksom, så. Mm. Ja, det är väldigt, väldigt kul. Uh, och Jag tycker också att det är väldigt, väldigt kul. Alltså, uh, man är ju väldigt svag för målbränningar, där man inte det? Mm, mm, mm. Jag tycker det är väldigt snyggt när jag blir uh, snyggt kommer liksom och trycker undan sin försvarare. På, lurar honom lite grann för jag tror att, han, mm. tror att man ska liksom, eh, gå in i honom lite hårdare och sen så knarar in den i bort. Eh, väldigt snyggt mål. Eh, och så målbränning som är väldigt snygg. Väldigt snygg. Det måste man verkligen säga. Ja, det är svårslaget faktiskt med en bra, gärna Kausig målbränning vill man ju ha. Ja. Men eh, I mean, det var, alltså jag... Eh, det är klart man har sett repriser på målet så. Kanske inte kommer ihåg så jättemycket från matchen. Det var ju ströket vid, vid eh, centrala ståplatssektionen. Men eh, han gör det bra. Han har lite tur att kanske att han inte får frispark emot sig där. Eh, inte kanske nödvänd nödvändigtvis för att det skulle vara frispark utan mer för att han har ju fått sådana frispark emot. Ja men domare tenderar ju att blåsa i den situationen där två spelare mm. liksom kampar om en yta och jag blir den som går vinnande ur ja. den då tänker ju ofta domarna att det är frispark men otroligt snyggt alltså vilken, vilken avslutningsteknik han har ändå och det har man ju slagit av förut han kanske inte alltid är så graciös men han har han har en jävla förmåga att just så här placera in bollen och liksom ja, ja de där skruva in dem är han ju ganska det var väl så han gjorde sitt mål i allt svensk, ja just också. det, ja det var det ju. Och även liksom om man tittar på målen som båda målen han gjorde mot Geis när vi gick upp, de är också så här. det är inte det här bomba eh. Men han är ganska bra han, han, ganska bra han in, får lite tid på sig Ja han ja, placerar och, in ja. bollen Han använder ju liksom bredsidan av foten, snarare än det här alltså trycket i vristan Han var ju väldigt bra i lag också den alltså, i matchen i tisdags tycker jag han är ju otroligt nyttig när vi spelar upp bollen och vi, det vi skapar i många när vi, när vi ställer om så är han jättenyttig som utgångspunkt på något sätt mm. Ja verkligen och, jag menar, ja Jag tycker han gjorde Väldigt bra match. Ja, det, det är kul att se. Liksom när han, jag tror ni känner någon annan podd eller något som var lite på väg bort. Och man har ju märkt liksom så här att det inte är kanske favoritspelare, men att han ändå får starta och, och fortsätta göra mål. Ja, men det, det är snyggt och imponerande. Det, måste det blir intressant säga. att se just det här med att han sa att ähm, ja, men jag var nog på väg bort i, i Silly här. Men äh, och det är helt uppenbart att det inte kallas favorit så, spelar spelaretypsmässigt. Men vad händer här om han gör mål de fyra fem första matcherna, när han mer eller mindre eh, måste spelas, eh, om man hårdrar det? Mm. Vad, vad alltså det är en jätte, jättespännande situation, tycker jag. Ja, det blir ju skitintressant, för vi inv investerar ganska dyrt i eh, dansken. lärdefuger. <laughs> Exakt, eh. Jag ser gärna framför mig treman i annan fall med Mikkel, Järbyr och... Uh, vetan han? Aaron Bibu. uh, det är väl en snittlängd på runt två meter. Det tror jag skulle kunna vara riktigt, riktigt kul att se på. Uh, jag vet inte, alltså vi säger att han inte är uh, uh, Kalles favorit. Samtidigt är det ju liksom också ändå Kalle som plockar in honom när granat försvann. Så är liksom... Ja, det är klart att det kallas som plockar in honom, liksom, men, ja, men man märker ju att uh, både i all svenskan liksom nu på, på, på försäsongen och så när man lånar ut honom i, i halva säsongen i all och Ja, jag vet inte, jag tycker att det märks Verkligen att det inte är Kalles favorit alltså Det men... måste man det, det, det är inte så svårt att notera Det är precis på samma sätt som Simon Johansson sitter på läktaren Då verkar man också att det inte är heller Kalles favorit va? Men väl... Nej men det tycker jag ju är... Skillnad på att starta spelare och sätta dem på bänken. Jo, det är det såklart. Men äh, ja, jag, jag bara menar. Men är inte det lite så här samma, nu återkopplar till tidigare avsnitt när vi pratade om storlagssupporter som både vill ha äh, den, äh, den omoderna fotbollen men också vill äh, talangutveckla liksom och maxa potential och maxa ekonomi. Alltså jag tror också att det är... Precis det som kanske har gjort Kalle framgångsrik i VSK. Det är ju det här att han strävar hela tiden efter att utveckla laget, förbättra laget, göra det bättre. Samtidigt som vi som kanske inte har så jättestor insyn i den sportsliga verksamheten. Vi sitter lite mer med så här sentimentala kuddar bakom ryggen. Vi ser ju och tittar på situationen lite annorlunda. Vi tycker att Simon och Jabir ska kunna få spela Medan Kalle hela tiden försöker maxa potential. Jag tror så här: Det kanske inte är så lätt att man kan bara säga: Men kan du mötas i mitten? Utan Det är ju Kalles drivkraft på något sätt som har gjort oss till det lag vi är och den ändå så här framgångsrika tränaren som man är. Så att på något sätt kanske man behöver köpa lite där med att han, han vill hela tiden maxa potentialen i, i klubben. Ja, alltså absolut och sen när det, när det gäller jag vill, alltså det blir intressant nu under våren men jag är ju alltså jag tror ju det är ganska stor chans eller risk beroende på hur man ser på det att han försvinner under sommaren sen liksom, då, har, då sitter vi på tre troligtvis, alltså när de andra är tillgängliga så har vi tre och jag, de, de, de två andra har kommit in med nyligen så jag gissar att det är den väg man vill gå om man tittar på det liksom så här, från lite mer vad ska man säga, helikopterperspektiv så är det väl det perfekta för oss kanske är att Jabir gör 5-6 mål nu när Mikkel Lerdefug eller Galaxy-snubben är borta. Mm. Um, och så kan vi sälja honom i sommar och mm. han kan få en, en miljö där han får spela mer. Han känns nöjd. Vi kan casha in samtidigt som vi kan också liksom implementera att få in två spelare som kommer passa spelsättet och eh, idén vi har att vi ska spela i framtiden. Så det kanske är, det kanske fan är på väg att bli något magiskt av det här. Mm. Ja, jag får hoppas på det men ja, det jag tänker jag att blir också det, det är liksom så. Här, alltså i, det är som ni säger, i superrättan Där får han lite mer tid Och det är precis det han behöver eh, Och då, då, då, då, då, då, då gör han mål Det är liksom en konstighet Det gjorde han i försäsongsmatcherna Det gjorde han i superrättan Det var där förra gången eh, Det gjorde han i superrättan Eller ja, han har gjort ett mål, ett mål i superrättan nu Men liksom det, det visar sig om och om igen Att där, där har han den tiden han behöver Han hade det lite tuffare i svenskan eh, Och det, där verkar han inte liksom på samma sätt Kunna akklimatisera sig till så att ja, man får ju tänka lite så här att så uh här Kalle har vi förmodligen värvat för att vi också ska liksom kunna gå upp i Allsvenskan för att vi ska kunna etablera oss där. Och där ser jag väl inte han då, antar jag, eh, jag blir som den anfallaren som ska hjälpa till att kunna etablera oss i Allsvenskan. Eh, ja, det får, det, så får man tänka. Och det, ja, det, då får jag han liksom vara här och, och, och göra mål för oss i Super när vi är där. Men förhoppningsvis kommer vi gå upp i Allsvenskan igen. Och då... då ja Kanske inte han som sagt är den svenska spelaren, svenska anfallaren som vi behöver. Nej, det, nej där känns det ändå ganska tydligt ändå. Liksom. Man, man, plock, man gör ju inte den investeringen med Mikkel om man inte tänker så. Liksom. Nej, precis. Och, och liksom, uh, samma nej, med flera nej, andra investeringar jag, i laget. Jag som tycker jag ju det är väldigt intressant men jag fick ju ganska mycket kritik under förra året i Allsvenskan och sådär. Uh, men... Och, men det jag tänker att alltså han är ju, då tänker jag mest på, liksom på upp, när vi spelar upp bollen. Att han är så väldigt nyttig där. Eh, det tyckte jag var lite synd att det blev han som lånades ut och inte det var att under hösten mm. när vi sp började spela lite rakare och längre. Eh, för Jabir var ju nästan bättre än granat liksom, på att ta emot bollen i anfallen Men jag tycker man ska vara ärlig också om jag säger att Jabir kanske. Är inte fick så jätte, jätte många chanser alls svenskan. Alltså han, han brände mycket lägen under nu drar han oss från magen men 7 åtta omgångar. Och sen slog man fast att nej men det funkar inte nej. riktigt. Men det kan ju också vara en alltså en spelare kan ha åtta kalla omgångar. Jag kör på vad säger liksom att nej kanske inte fick världens mest speltid eller världens bästa chanser men på något sätt så har vi kallade, liksom, så identifierat att uh, han inte är ah, den anfallaren. Nej, men jag tror alltså, jag tror så här. Är, han kommer inte passa oss i Allsvenskan. Men jag tror att han kan vara en allsvensk anfallare. Det är mycket. Ja, det tror jag, alltså, tror jag också. Det, det hade ju varit lite intressant. Det känns som han också kanske stressade iväg till Lille uh, Ström, Bara var han var på lån. Mm. Mm. Och, vilket ju blev en rätt usel utlåning också. Det hade ju varit... Alltså, han hade ju kunnat få minuter även under hösten. Och, uh, sådär. Ja, sen tror jag, sen förstår jag liksom om liksom Kalle vill, uh, han har liksom, Mikkel är väl en lite, lite annan spel typ sådär. Så jag förstår ju att man, som du var inne på tidigare, att han hela tiden vill uh, liksom maximera potentialen och ta oss ett steg längre hela tiden. Jag tror jag såg någon lille ström på Twitter som när jag byrådde där in den i bortrummet Örebro och så här. Jaha. det är som ett aprilskämt, ja. det är som ett skämt att han <laughs> kan göra det här. Nej <laughs> ja, men det, ja. Men det, jag tycker det är lite intressant med att det känns som, och det här är bara utifrån perspektiv, men det känns som att jag själv kanske inte har en förståelse och en bild av att han borde vara en anfallare som sitter som max spelar 60 minuter per match medan eh, vår ledning eller vår liksom verkar tycka att det är det finns liksom absolut ingen möjlighet att han spelar mer än max 60 minuter det, jag vet inte det finns någonting intressant just i den i den liksom diskrepansen mellan Sportsliga ledningen som har ganska hög kompetens och en fotbollsspelare som såklart vill spela så mycket som möjligt men också känns ganska ödmjuk och ganska um, vad ska man säga självmedveten. Men det jag tycker jag är intressant för vi såg någon statistik på att vi var ett av de lag som hade sprungit mest va, i premiäromgången, omgången tror jag både Allsvenskan och superrättan. Och där är det väl helt enkelt så att uh, Liksom just den här Är väl kanske inte Jabirs stora styrka Heller eh, Så alltså Jag tror han skulle kunna hålla i allsvenskan Men kanske inte som ett första alternativ Men mer så passar kanske i Malmö Spel mm. eller något ja, så. Men vi måste släppa Jabir och Jabir Otroligt det? lång Jabir ska, ska vi prata om någon annan äh, Spelare som inte heller fick spel Eller ja, Jabir fick ju speltid ja. Men någon som inte fick speltid Det är det ju lite Johansson. intressantare fråga kanske Han ja. fick inte ens sitta på bänken det känns ju lite knepigt så här jag tror att jag kan kanske knyta an till det jag sa tidigare just det här om att Kalle Karlsson storhet är nog att så här, han ser lite bortom det, vad ska man säga så här, sentimentala stadiet av fotbollen och drivs av att maxa varje enskild prestation och då tror jag att precis som han själv sa då finns det liksom rimliga anledningar till att sätta Spelare som kanske inte har en potentiell chans att påverka matchbilden på läktaren. Um, sen är det klart att det svider i våra, i våra hjärtan att se liksom vår trokännare och lagkapten sitta på bänken i sin sista säsong. Sätter inte ens på bänken? Det nej, säger ska... på läktaren. Mm. Ja. Nej men så det är klart att Kalle, Kalle har ju liksom den så här, ah, men vilka tror jag skulle kunna eh, göra match, eller göra så att vi tar tre poäng i matchen och vilka skulle eventuellt kunna byta in och då uppenbarligen så ser jag ju inte Simon där. Uh, vi som står på läktaren ser ju liksom andra saker och liksom tänker att Simon är en stor kulturbärare som liksom kan vara uh, en stor personlighet även på planen liksom i sådana här derbymatcher och liksom, uh, så nu vinner vi med 2-0 så, så <t> det är ju klart att det är svårt att kritisera men ändå liksom att uh, fan, uh, tycker det är på något sätt lite ovärdigt framförallt när man liksom så här ger honom ett nytt kontrakt och sen så direkt sätter de på läktaren och jag, jag antar att det kommer se ut ganska mycket så här under säsongen liksom och det, det tycker jag också är väldigt tråkigt liksom för att då, jag vet inte hur tydliga de har varit såklart i de här diskussionerna som de uppenbarligen måste ha haft men ja det, det, det ska väl, det gör det ju såklart alltså Jag måste ju säga när jag såg eh, laguttagningen så min första tanke var ju verkligen att Kalle spelar ganska högt nu Mm. Jag var lite nervös inför premiären. Efter kuppen så känns det som att både prestation och resultat i träningsmatcher har varit lite så här... Inte så jäkla bra helt enkelt. Så jag var lite orolig och det kände att han gör det här. Vad händer om Vi tappar poäng och annat sätter liksom Simon på läktaren. Nu gick det ju liksom vägen. Men, och jag tycker ju eh, när man läser en intervju i VLT att Kalle motiverar ganska bra, alltså sportsligt. Mm. Där kan jag liksom följa med hur han tänker. Och, och på något, till viss del köpare. Även om jag tror jag tror fortfarande att Simon även kan bidra på plan. Eh, men det mm. är väl kanske den grejen man saknar hos Kalle. Eh, är det det där med mjuka värden som du har pratat om. Ja. Att han... Och Och andra, alltså så här, och det är liksom, Men det är ju verkligen för oss supporter, för jag tror ju säkert, det kan ju snarare vara att han inte har det som gör att han har varit så lyckad som tränare. Ja, alltså jag tittade på dem vi hade på bänken i efterhand och började så här titta på, okej okay, den här spelaren, i vilken matchbild kan han komma in och göra en väsentlig förändring? Um, och då tyckte jag att alla de som satt på bänken hade ganska tydliga Builder, där de kan komma in att antingen vara en spets Kanske komma in och stabilisera Eller ja så Medan Simon har ju Andra värden Som, som Kanske är väldigt värdefulla så, men, men som inte är lika tydliga Så att ja, Jag vet inte det är en sjukt jävla svår Diskussion ja. att så, börja rota i Uh, samtidigt som vi har varit inne på jättemånga nu att fan det ska vi ju verkligen i hjärtat för vi vet hur bra Simon är som fotbollsspelare vi vet vilken jävla kulturbärare han är vi vet vilken kanonperson han är, vi vet vilken legend han är snart um, så men uh, jag, vet, det, jag, jag köper typ resonemanget sportsligt men ut, men, men, men ändå med att skicka in reservationen för att vi missar Någonting som vi inte kan sätta fingret på mm. Riktigt jag men tycker att är, ja, Om man ändå om man inte ska spela honom Så borde man knappt geta honom ett nytt kontrakt alltså, jag vet, Nej, Det är väl det. där man börjar fundera Lite grann Nu när vi har en trupp och liksom Där han inte ja, I alla fall nu senast Inte anses liksom vara tillräckligt bra För att vara på bänken Då Ja Samt, vi får väl se hur det blir under ja. säsongen Jag tycker ju det blir alltså Det blir supertrist Om det här blir Att det kommer se ut så här vecka ut och vecka in Och det blir ett ganska ovärdigt slut För alltså Simon är ju en av våra Största eh, ja, typ, med, alltså, typ den största modern tid ja. Men jag tror också så att premiären är lite Speciell för att det är extremt svårt Att veta vad vi går in i säsongen ja. Med för Alltså liksom kvaliteter och vilken matchbild vi kan få. Och då vill man ha de här ytterlighetsspelarna. De som har så tydliga tydliga spets, eh, ja. spetsegenskaper. Och kanske kan påverka en väldigt, väldigt specifik. Men ändå så tydlig matchbild. Um, samtidigt så håller jag med. Blir det så här att han sitter på läktaren i 26 av 40, eller 30 matcher. Då har vi ju tänkt. Helt fel, liksom så. Mm. Ja, jag med. men eh, vi ska ju inte grottan ner oss i det där. Ska vi gå vidare på och titta på nästa omgång? Yeah. Eh, vi har ju hemma premiär, återigen på en vardag. Vilken skräll? Mm, ja, det känns ovanligt. Ja, du är här på eh, i supprettan så har vi fått väldigt, väldigt många vardagsmatcher. Eh, nej vi var hemma, eh, en tisdag. Mm. Jag kommer ihåg va, Började inte vid säsongen 2023 När vi gick upp med UIS hemma också som premiär Stämmer 0-0, kanonmatch mm. Mm. Finns ingenting <laughs> Förmodligen var det väl <laughs> ingen målchans <laughs> heller um, Jag men, mirade säkert någon målchans aha, jag Ja, det borde han ha Okej då faktiskt. Mm. Nej men det känns väl som en. UIS är ju tippat som ett topplag um, Serien har ju visat sig Inledningsvis att, att alla lag kan förlora, alla lag kan vinna. Vi har väl Oddervåld i topp efter två omgångar. Mm. Ja, nej men det, alltså, det är ju superrättande inte nödskal. Alla vinner, alla kan förlora. Alltså det är det, det handlar om hela tiden Man att bara försöka gnugga till sig tre poäng. Liksom. Så det, det är väl det vi får försöka göra nu också. Och framförallt få en, viktig, eller en bra start. Det är ju jätte, jätteviktigt. Ja, verkligen. Ja, jag tror ju att vi kan Kommer bli bättre ju, ju längre säsongen går. Med tanke på att det har varit ganska mycket spelare in och ut. Så mm. att vi fick starten med seger senast och om vi kan fortsätta egentligen liksom så vi, vi behöver liksom inte vara världsbäst nu men om vi liksom hänger med och har ett bra läge sen inför hösten så. Ja, men jag tror så här, men vårt trupp som är ganska bred i år med liksom kompetensen som finns stabiliteten som finns med Kalle och ledarstaben får vi en bra start så att vi tar 13 poäng på de fem första då tror jag att så här, det kan bli smooth sailing oj oj oj Stora ja, jag, jag, jag går så långt. Nej, ju... Ja, det är, det är så långt att gå. Men uh, ja, absolut. Ja, det är, bra start är ju sjukt viktigt. Det är klart att uh, det, om vi får det så, så har vi alla förutsättningar. Men alltså, uh, ja, det är vi, bara, det är bara stora ord. Det är bara titta på så att tippade topplag i år. Uh, de börjar svagt. Helsingborg har förlorat två raka det man inte vill i superrättan det är att så här, hamna efter i början Nej, om man däremot kan rycka i början och man inte är utsikten som är liksom ett ja, är det ens ett fotbollslag ja, men det är så här en någon typ av ja, fan vet jag, så här kollektiv av inte konstnärer utan mer så här, diagnosmänniskor eh, som alltid kommer klappa ihop så, ja, men jag tror att får vi en bra start Med liksom laget Med, med tron och med stabiliteten vi har då kommer, då kommer det här bli En rolig säsong Så att ja, vinner vi Vinner vi premiären då säger jag Då är det klart Nej. Skakar vi hand? <laughs> <laughs> för det, är men alltså, det är klart att det är tre poäng och tre poäng till. Alltså, det, då börjar det se bra ut. Liksom. Det, är, oss. det är tre poängar vi behöver samla för att kunna eh, ta oss upp. Men, men, jag äh, tror ju en, positiv, nu avbryter lite, men en positiv grej för oss i år. Vi såg ju förra året stack ju Lanskrona iväg ganska tidigt. Men de tappade ju tre ganska betydande spelare under sommaren Och tappade ju spelmässigt rejält under hösten Och de, jag tror de misslyckades i kvalet Eller hur det var till mm. slut Fördelen för vår del är att vi har en så pass bra ekonomi När vi går in i säsongen Vi har dessutom en väldigt bred trupp Och framförallt en jämn trupp ja. det är så här, Tittar man tillbaka lite på 2023 Men också Landskrona förra året då har de sett tre spetsspelare som ja. gör väldigt, väldigt mycket som det ser ut idag i VSK då har jag svårt att se vilka är den svåra spetsspelare ja. för tappar vi liksom, tappar vi Varneryd, ja men då har vi, då har vi Gevert som är tyvärr som egentligen balls. är ett första val ja, exakt. Ja. eller tappar vi eh, Max ja, men vi har Viktor Wernersson mm. som är lika bra eller tvärtom eh, på mitt mittfältet, visst eh, Kalle Gunnarsson har gjort det jätte, jättebra men det är inte så att han är så här oersättbar som han ser ut de första matcherna liksom, på försång och första premiären. Nej, och jag tror jag är vår stora styrka den här säsongen uh, mot när vi gick upp? Alltså när vi gick upp så hade vi. Uh, ja, men vi hade liksom ganska. Så bra start elva och vi hade några ersättare såklart men vi var ju ändå ganska förskonade från skador liksom. Nu uh, har vi en liksom bredare trupp. Alltså, Hartzell kommer in och gör det ganska bra och han är väl kanske, vad kan det vara? Det fjärde, fjärde, fjärde, femte mittback liksom. Mm. Uh, så här, vi, vi har ju många mittbackar som ändå kan spela där. Eh, Max men, och, och Ribeiro eh, Vi karrierar där på ett bra sätt ja, också såhär, liksom pa, såhär, nej, det, nej. Ja, Vi har en bred trupp Verkligen och det tror jag är ja, oför oh, oh att gå upp ja. Ja, men liksom sen när Herman Kommer tillbaka mm. eh, Bernardo Vilar kommer tillbaka. Alltså backlinjen är ju Otroligt stark Ja det är svårt att se oss bli så, Även om vi skulle gå jätte bra i vår här nu, ja. Så det är svårt att se oss bli totalt söndersuppta för att vi har, inte, vi har inte de här superspetsspelarna utan vi har en, en bra bredd eh, bra bredd trupp på något sätt. Jag tänkte på det när du nämnde Gunnarsson också. Man borde ju kanske nämna Diagne efter ja. matchen i Örebro. Eh, för det, det har väl varit lite så här oro. Gunnarsson har väl på något sätt spelats in i, i laget och, och, även om han inte alltså känns väl eh, kanske inte så alltså, ja, men alltså, ansvarande känns ganska naturligt att han har en plats i laget så har vi varit lite osäkra på vem som skulle ta platsen bredvid honom. Och vi tog ju in eh, Dixon Bonner på lån och sådär eh, men jag måste ju säga att jag blev oerhört imponerad. Det anges uh, insats senast. Så ja, det kan där, ju kröna det med sitt mål så Där också. tror man ju verkligen. Där har ju Kalle mest av sitt liksom, hemläxa. Så han springer ju så otroligt mycket. Men det, det är ju det som Kalle älskar. Ja, liksom, att sprang väl i mest Ja, och det, och det, det, det är liksom det de vill ha Så att det, det, och, och han är där och stressar liksom Målvakten även om han eh, Gjorde några misstag tidigare Det var ju på väg att eh, ja, Den gick väl i ribban i första halvleken När han gjorde en liknande Tabbe och bara spelade den rakt ut I banan eh, Det och, skottet var ju värt ett bättre det Ja var det, var det var ju verkligen Men vi eh, <laughs> fick ju lite revansch där Vid 2-0 Ja men så att det, det, det, det är ju det som Kalle vill ha liksom. ja. och det var väl därför vi, vi eh, ja, men vissa spelare passar liksom inte in i det spelsystemet som vi vill spela och där man man mittfältet mm. så. och det är därför vi har ju liksom tyvärr porterats av med vissa som vi kanske har värvat för en viss sak men Kalle ser att det funkar inte liksom i vårt ja. eh, spelsystem Viktigt eh, så kan det möjligtvis kunna vara med Jabi om man tänker också ja, inte säkert. helt perfekt är inte helt klippt och skuren liksom. Nej, men så det. Ja, men det var ju kul det var en, Jag såg någon så här vlogg Av fotboll på riktigt Tror jag de heter det. Eh, Och de var ju så här, redan i första halvvägs Låg de fast att eh, Diagne i VSK han kommer ju Han kommer inte stanna längre den sommaren Han är liksom för bra för den här serien Och utan att själv kunna snappa upp det Från en kort sida det Örebro Efter lite för många veckans shots Så är det ändå kul att höra Och kul att se liksom även höjdpunkterna och se att vi verkar ha träffat rätt även där. Och även om man tittade på statistiken så var väl han den spelare som löpte överlägset mest. Mm. Och det känns ju som en, så här, en viktig parameter om man tittar på våra kompetensprofiler på mitt mittfältet. Så att, jättelovande skulle jag säga. Man, har ju också liksom så här, man gör ju målet och har det där skottet. Man har ju också en jättefin framspelning till Julius Johansson i första halvlek. Mm. Så att, nej, han kommer bli otroligt nyttig Vi har ju en poddkollega som vill komma in i huset Det kan vi ta sen Men var det någon mer som imponerade tyckte ni? Alltså Hartrell som Jocke nämnde tidigare Tycker jag gör en väldigt fin insats ja. Alltså här, jag vet inte, jag tyckte inte vi var så här super vi var okej. Okay. Vi var väl inte kan... imponerande. Nej, liksom så. Men det var ganska klar, alltså ändå ganska tycker jag, tydlig och rättvis eh, seger. Och så där. Det är liksom ingen som gör... Men för, Kan man förvänta sig samma starthelma mot... Nu glider jag över lite till hemmapremiäran. Men kan man förvänta sig samma starthelma till UIS? Eller är det någon så tydlig förändring man vill se? Nej, det jag skulle kunna tänka mig... Är att Benaldo vill ha spelare Istället för Liban Kan man tänka sig att Jonathan Ring går in Från start också istället för Ja inte alls omöjligt heller Nej mm. Nej, men alltså som vi var på sa vi en bred trupp liksom. Det, det spelar kanske inte så mycket roll som start, vilka som startar vi man, man vet vad man ska göra och man har, har ganska bra koll på spelsystemet. Vi har en väldigt bred trupp och det jag tror jag är det som är ja, avgjande. Kalle och de kommer ju analysera hur de tror att matchen kommer till och så kommer de ta ut... Eh, de spelare de tror passar bäst helt enkelt. Det är lite sexigt också. att så här, Om vi ska ha en typ 18-manatrupp som så här, roterar kontinuerligt. Rotation Rås sportklubb. Mm. Med liksom Ring ibland, Julius Johansson ibland. Gärna Simon också in i den här rotationen. Bara för att värma mm. våra support -hjärtan. Men äh, det känns så här... Fan, nu drar vi jätteför stora slutsatser av en match. Men det känns... Det känns jävla tryggt att vi har, vi har bredd i år. Ja, ja verkligen. Och det, det, jag tror att det är det som är avgörande. Jag tror att det är det som drar av växterna när jag säger att det är det som är att vi kommer att gå upp i år. Nej, jag, jag slog i fast nu. nyss. Att mm. Det är klart. Mm. Jag tror att vi går rent. <laughs> Nej, just det, det, är klart om vi vinner mot... Oj, sorry. Men äh, ähm, ska vi... Vi har inte så jättemycket mer att säga om premiären. Men än, enda man skulle vi är, kunna... Säga kanske är väl det här om hur klubben hur vi hypar upp ett intresse. Ja, det får vi. Det, det kan faktiskt göra. Vi hypar det ganska bra som, som klubb liksom, i olika sociala mediekanaler om hur vi, mycket vi ska åka till liksom Örebro och så där. Men eh, hemmapremiären eh, jag tycker inte att det har varit liksom lika mycket bygga hype. Där får man gärna bli lite bättre. Ja, det tycker. Jag, jag tror ändå vi mm. vi kan ha tjänat så här, det är örgryter hemma till, jag vet inte och vi, jag tror det kommer kunna bli en publiksiffra på över 4 000 eh, beroende lite på väder och whatever man får hoppas på lite, lite mer än Ja. Men som sagt, det känns som att det, det finns, vi skulle kunna göra lite mer jobb kring en alltså, då. Ja, jag håller med till viss del. När ni Men säger Jag tycker om... att man borde fokusera på hemmapremiären. Liksom. Det är det man borde lägga sitt fokus på som Västerås sportklubb. Sen alltså, det är det kul att det kommer liksom mycket som åker till Örebro såklart. Men alltså, fokuset och hypen borde ligga på att uh, ordna allting inför hemmapremiären. Jag håller, jag håller delvis med det ni säger det. Jag tycker att, okej, okay, vi har uppdaterat mycket om siffrorna i Örebro. Jag tycker samtidigt inte att så här, vi har lagt så jättemycket krut på borta premiären För att det vi har gjort är att uppdateras sålda. Och jag tycker att, ja, drar vi över det till en hemmapremiär? Det, det borde vi och det kan vi göra väldigt enkelt. Men jag förväntar mig nästan mer än att vi bara rapporterar en gång per dag hur många sålda biljetter vi har. Jag, jag vill se så här, progression på hur man lockar folk på riktigt Ja, det är det jag menar Vi borde liksom ha lagt alltså, okay. Jo, men vi, har vi inte kanske lagt inte lagt den kruten på bortapremiären heller Nej, och, nej fine, fine. Jag, jag Alltså tycker... att vi bara har liksom uppdaterade siffrorna på borta premiären. fine ja. det, det, det, det har vi, det, vi har inte lagt liksom, det krutet absolut. Men inte ens men... det har vi ju gjort egentligen på hemma för den mm. mm, ja, Man slarvar ju med alltså, Problemet, och det har vi varit inne på förra podden och för förra tror jag också det, jag tror inte det finns någon resurs för att göra de här jobben i VSG. Man har, man har tappat bort det i liksom, vad ska man säga, så här behovsanalyserna. Kanske att man har blivit lite bortskämd om att folk kommer ändå. Folk kommer ja. för att vi är ett topplag i Superettan. Folk kommer för att det är gratis för, för ungdomar. Folk kommer för att det är första allsvenska säsongen på 27 år. Men varför ska folk komma i år om det börjar gå emot? Ja, men det är där. Man måste liksom ta tag i det och liksom så här se till att folk kommer. Jag tror ja. inte liksom att det, det är som du nu på, det, det går inte av sig själv, utan man måste liksom så här jobba för det. Och det det tror jag att man liksom hela tiden måste göra. Man måste jobba för att få in sin publik. Alltså jag tror inte som sagt det är ingen hype som byggs av sig själv utan det måste liksom hjälpas till av klubben och av alla. Och, liksom och så Jag här. tycker nog nästan att det går att förvänta sig att vi har folk alltså att det inte glöms bort. Mm, det, liksom. så, det som förvånar mig lite är att vi verkar ha resurser för att göra träningar intervjuer och eftermatchintervjuer och så men det är en del av kommunikationen som för all del är väldigt bra. Men det finns en annan del av kommunikation som handlar snarare om liksom intäkts, intäktsbringande kommunikation. Och den, den delen verkar vi ha missat. All right. Eh, nog om detta tänker jag. Eh, vad, eh, vad tipparna då är hemma premiären? Snabbtips. 0-0. Andreas? Eh, 2-0 vs Ja, Jag tror också. Jag tror två ett VSK. Och ja, nu får vi se då. Uppmanar alla, kom till torget innan matchen. Där sitter alla VSK på olika pubbar kring Stora torget, kring Bontorget. Och så avgår en marsch från. Ja, men Asiasdrummen typ. Ja, visst att Senast, vad, vad stod det? 17:20 cirka. Mm. Ja, så kom, kom gärna innan 1720. Så alltså, AC-strömmen ja, eh, gjord av Bägge Broström, stor BSK. Ja. Shoutout. Ja, verkligen. Som Bägge Broström ofta sa, ska vi avsluta med att säga som han sa, heja Sport! Heja Sport! heja Sport!